Enigma Otiliei, de George Călinescu În 1932, George Călinescu susținea necesitatea apariției în literatura română a unui roman de atmosferă modernă, deși respingea teoria sincronizării obligatorii a literaturii cu filozofia și psihologia epocii, argumentând că literatura trebuie să fie în legătură directă cu sufletul uman. Prin romanele lui, Călinescu depășește realismul clasic, creează caractere dominante de o singură trăsătură definitorie, realizând tipologii de genul Avarul, Arivistul, modernizează tehnica narrativă, folosește detaliul în descrieri arhitecturale și în analiza personajelor, înscriindu-se astfel în realismul secolului al XX-lea, cu trimitere certă către creația lui Balzac. Compoziția romanului Influențe Balzaciene Balzacianismul este prezentat în enigma Otiliei prin tema romanului, care ilustrează viața burgheziei bucureștene de la începutul secolului al XX-lea, societate degradată sub puterea mistificatoare a banului, întreaga acțiune a romanului construindu-se în jurul averii lui Moș Costache Giurgiuveanu, care concentrează faptele și reacțiile tuturor celorlalte personaje interesate mai mult sau mai puțin de moștenire. De altfel, Balzac a concentrat ideea că banii au putere distrugătoare asupra eticii unei societăți, afirmând «Zeul la care se închină toți este banul». De aici se înscrie și motivul literar al moștenirii, majoritatea personajelor păzind cu strășnicie integritatea averii lui Costache Giurgiuveanu. Aglae se opune cu vehemență în fierii Otiliei de către Costache, iar când acesta moare, instituie o adevărată pază militară pentru a nu fi înstrăinat niciun obiect din casa fratelui ei. Să fiți cu ochii în patru, să nu ia cineva vreo hârtie, vreun lucru, niciun cap de ață. Aici eu răspund ca unica rudă mai de aproape. Ideea paternității Ideea paternității este nucleul epic al romanului, fapt confirmat de Călinescu însuși, care și intitulase inițial romanul Părinții Otiliei. Ideea paternității este de asemenea de influență balzaciană preluată probabil din romanul Moș-Goriot în care degradarea relațiilor din cadrul familiei duce fără putință de tăgadă la degradarea întregii societăți. Balzac exprimă această idee prin replica lui Goriot aflat pe patul de moarte. Patria o să piară dacă tații sunt călcați în picioare. Societatea, lumea se bazează pe paternitate. Totul se prăbușește dacă nu-și mai iubesc copiii părinții. Relațiile interfamiliale Relațiile interfamiliale sunt conflictuale și degradate în romanul lui Călinescu. Sentimentele paterne ale lui Costache Giurgiuveanu pentru Otilia sunt învinse de avariția personajului, el neputând asigura fetiței lui traiul în viitor, tânăra fiind nevoită să se mărite cu pascalopol. Acesta, la rândul lui, nu-și definește foarte bine sentimentele față de Otilia, nu știe cât o iubește ca un tată și cât ține la ea ca la o iubită nu poate distinge ce e patern și ce e viril în relația sa cu tânăra Otilia. Relația familială a Aglaiei cu fratele ei Costache se degradează profund din cauza averii acestuia, distrugând orice sentimente fraterne între cei doi. Relația familiei Olimpia Stănică-Rațiu se rezumă la discursuri fade despre familie și societate, tema dizertațiilor sale fanfaronade fiind paternitatea, o teorie demagogică prin care stănică stoarce bani de la oricine. Aurica și-ar dori o familie, dar deoarece concepția sa este complet falsă, alergând disperată după bărbați, nu reușește să-și întemeieze un cămin. De asemenea, relațiile din cadrul familiei Tulea sunt total degradate, Aglae stăpânește cu autoritate distrugătoare destinele copiilor ei, iar Simion, ca tată și ca soț, este total neavenit incapabil și dezinteresat de a fi un cap de familie. Tipologia personajelor. Tipologia personajelor este construită artistic de Calinescu prin aceea că fiecare erou al romanului este dominat de o trăsătură de caracter puternică, definindu- în esența sa morală. Costache Giurgiuveanu este întruchiparea avarului, Stănică Rațiu este tipul parvenitului, al arivistului, descendent al lui Dinu Păturică, iar demagogia lui se înscrie în descendența lui Nae Cațavencu. Aglaie este baba absolută fără cusur în rău, Titi tipul retardatului, Felix este definit de autor ca martor și actor, iar Otilia eternul feminin enigmatic. Tehnica detaliului Tehnica detaliului este o modalitate epică a romancierului, prin care acesta încadrează cu precizie acțiunea în timp și spațiu. Într-o seară, de la începutul lui Iulie 1909, cu puțin înainte de orele 10, în strada în timp, venind dinspre strada Sfinții Apostoli. Descrierea casei lui Costache Giurgiuveanu. Zidăria era crăpată și scorojită. Un grilaj înalt și greoi, ruginit și căzut puțin pe spate. Creează atmosfera în care se vor derula destinele personajelor, dar are și implicații caractereologice pentru proprietar. Conturarea personajelor se bazează de asemenea pe folosirea detaliului atât pentru descrierea fizionomiei acestora, cât și pentru descrierea coafurii, a îmbrăcămintei, a gesturilor, a timbrului vocii, construind personajul în totalitate fizic, moral și în mișcare. Era un om cam de vreo 50 de ani oarecum voluminos, totuși evitând impresia de exces, cărnos la față și rumen ca un negustor, însă elegant prin finețea pielii și tăietura englezească a mustății cărunte. Părul rar, dar bine ales într-o cărare care mergea din mijlocul frunții până la ceafă, lanțul greu de aur cu breloc la vestă, hainele de stofă fină, parfumul discret în care intra și o nuanță de tabac, toate acestea reparau cu desăvârșire în apropiere neajunsurile vârstei și ale corpolenței. Descrierea lui Pascalopol prin ochii lui Felix Elementele romantice Elementele romantice se adaugă celor balzaciene prin câteva trăsături evidente. Folosirea antitezei în caracterizarea unor personaje, Felix cu Titi, Otilia cu Aurica, Moșco Stache cu Pascalopol se opun prin trăsăturile esențiale, inteligență, ambiție, frumusețe, delicatețe, farmec, generozitate, în antiteze cu debilitatea mentală, apatia, urțenia, acreala, răutatea, invidia, avariția. Descrierea naturii bărăganului într-un registru fantastic, descrierea casei vechi părăginite cu scări care scârție, cu giurgiuvelele scorojite, amintind de casa lui Dionis din novela eminesciană. Motivul orfanului, evidențiat în roman prin Felix și Otilia, supuși, din această cauză, răutăților înveninate ale clanului Tulea. Elemente realiste Elementele realiste sunt evidențiate în roman prin tema care ilustrează stadiul societății burgheze în plină degradare morală sub puterea mistificatoare a banului, căruia îi se închină toți. Personajele sunt tipice, luate din realitatea oricărei societăți, tipuri umane specifice, determinate social în raport cu mediul. Elemente ale clasicismului Elemente ale clasicismului reiesc mai ales din simetria romanului care începe cu o imagine dezolantă a casei lui Costache Giurgiuveanu și se termină cu aceeași imagine lugubră. Aici nu stă nimeni. Personajele sunt caractere construite pe o dominantă psihică. Costache Giurgiuveanu, avariția. Leonida Pascalopol, noblețea sufletească stănică rațiu, arivismul și demagogia, aglae, răutatea și invidia. Romanul Enigma Otiliei de George Călinescu întrunește așadar spiritul clasic balzacian cu elemente de factură romantică și cu trăsături puternice ale romanului modern, realist și obiectiv prin introspecția și luciditatea analizei psihologice a personajelor din care se desprind psihologii derutante, adică Otilia, degradări psihice ca alienarea, senilitatea, Simion, consecințele eredității, aurica o moștenește pe Aglae, iar Titi pe Simeon, constituindu-se într-o creație fundamentală a literaturii române. Semnificația titlului Otilia este un personaj tipic de feminitate enigmatică pentru toate personajele romanului. Subiectivismul cu care este privită din mai multe unghiuri de vedere foarte diferite asociază în mod fericit puritatea cu farmecul natural al vârstei, Otilia fiind de o tulburătoare seriozitate sau zvăpăiată ca o fetiță, ceea ce dă o fascinație cuceritoare personajului. Amestecul teribilelor copilării, al plăcerilor de a alerga desculță prin iarbă cu seriozitatea și rațiunea rece, prin care judecă și explică imposibilitatea mariajului dintre ea și Felix, nedumerește și fascinează. Împrăștiată și dezordonată, acceptă rațional protecția lui Pascalopol și respinge cu rezervă manifestările sentimentale ale lui Felix. Este înțelegătoare și plină de tact în comportamentul ei față de Moș dar aparent imună la răutățile celor din clanul Tulea, ea rămâne surprinzătoare prin amestecul unui farmec juvenil cu o maturitate profundă. Această enigma Otiliei se naște mai ales în mintea lui Felix, care nu poate da explicații plauzibile pentru comportamentul fetei, ceea ce rămâne până la sfârșitul romanului o tulburătoare într -o a naturii contradictorii sufletului feminin. Îndrăgostit total de Otilia, Pascalopol o admire și o înțelege, dar nici el nu poate descifra în profunzime reacțiile și gândurile feței, confirmându-i lui Felix în finalul romanului, a fost o fată delicioasă, dar ciudată. Pentru mine e o enigmă. Construcția subiectului Romanul Enigma otiliei de George Călinescu nu are fir epic, fiind structurat pe două planuri care se întrepătrund și se determină reciproc. Primul plan privește destinul tânărului Felix Sima, care, înainte de a-și face o carieră strălucită de medic, parcurge criza erotică iminentă la vârsta adolescenței. Celălalt plan ilustrează istoria unei moșteniri în jurul căreia romancierul construiește imaginea societății burgheze din București, de la începutul secolului al XX-lea, aflate în plină degradare morală sub forța distrugătoare a banului. Pentru mentalitatea epocii privind avantajele moștenirii, este ilustrativă replica lui Stănică Rațiu. Dacă familia mea nu s-ar fi presit atâta, vă spun pe onoarea mea, azi aș fi fost milionar. Am unchi și mătuși foarte bogate, însă toți au copii și nepoții încât până să-mi vie mie rândul, mai bine mă lipsesc. Unul se zbate de mic învață și umple plămânul de oftică și altuia îi pică moștenirea de-a gata. George Călinescu este un narator omniscient care știe totul despre personaje, emite aprecierea asupra lor prin narațiunea la persoana a treia, conturând adevărate caractere într-o unitate canonică. Modalitatea narrativă se remarcă așadar prin absența mărcilor formale ale naratorului, de unde reiese detașarea acestuia față de evenimente și personaje. Perspectiva temporală este cronologică, bazată pe relatarea evenimentelor în ordinea derulării lor, iar cea spațială reflectă un spațiu real, acela al caselor, al străzilor, locurilor concrete și unul imaginar închis prin care se conturează trăirile interioare ale personajelor. Romanul începe cu precizarea timpului și al spațiului desfășurării acțiunii, realizată prin tehnica detaliului care constituie incipitul romanului. Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puțin înainte de orele 10, Felix Sima, un tânăr de vreo 18 ani, absolvent al liceului internat, sosește de la Iași, pe strada timp din București, acasă la Costache Giurgiuveanu. Fiul doctorului Iosif Sima rămăsese orfan și venise la București ca să urmeze facultatea de medicină, fiind lăsat în grija tutorelui său, Giurgiuveanu. Călinescu face un portret detaliat tânărului cu fața juvenilă, cu obrazul de culoarea măslinie îmbrăcat într-o uniformă neagră, strânsă bine pe talie, având un aer bărbătesc și elegant. Naratorul descrie în manieră balzaciană strada Antim, care avea un aspect bizar din cauza caselor, cu aproximativ aceeași înălțime, construite într-un amestec ridicol de stiluri arhitecturale, detalii ce au rol caracterizator pentru locuitorii din această zonă a capitalei semnificând faptul că ei au cam aceeași condiție socială, modestă, aceeași educație superficială și cultură mediocră. Casa lui Costache Giurgiuveanu sugerează avariția proprietarului, întrucât pereții erau grosolante încuiți și zugrăviți cu șablonul și cu mâna. Scara scârția, giurgiuvelele erau din lemn, umflat și descleat de căldură sau ploaie și bubos de vopsea cafenie. Costache Giurgiuveanu, un bătrânel subțirel și puțin încovoiat, privea clipind, mărunt, din ochi la tânărul proaspăt sosit și cu un glas neașteptat de răgușit, șoptește repede. Nu, nu știu, nu stă nimeni aici, nu cunosc. Felix este condus apoi de Otilia într-o odaie foarte înaltă încărcată de un fum des și înțepător de tutun, în care se aflau la o masă rotundă aproape toate personajele romanului jucând table și cărți. Costache Giurgiuveanu, Otilia Mărculescu, Leonida Pascalopol, Aglaie, Aurica și Simeon Tulea. Astfel, cititorul face cunoștință cu fiecare erou în parte, prin ochii lui Felix. De aceea, el are statutul de personaj martor în roman. Tânărul înregistrează detaliat înfățișarea fiecăruia dintre cei prezenți, descriind fizionomia, coafura, îmbrăcămintea, gesturile și comportamentul lor cu sugestive trimiteri caracteriale. Atunci când Felix merge la familia Tulea, cititorul ia cunoștință tot prin intermediul acestui personaj cheie, despre aspectul casei, preocupările și obiceiurile locatarilor, utilizând aceeași tehnica detaliului prin care se sugerează și trăsăturile caracteriale. Tânărul află despre tatăl familiei, Simon Tulia, care broda perne pe etamină și picta ca și titi, tablouri ce reproduceau cărți poștale ilustrate, iar un ochi atent și-ar fi dat seama că niciun tablou nu era original, de unde reiese lipsa de creativitate și fantezie, stereotipia gândirii celor doi bărbați. Felix se oferă să-l mediteze pe Titi pentru corigența la limba latină, întrucât la cei 22 de ani încă nu terminase liceul, dar acesta nu admite niciun fel de pregătire ci vrea numai traducerea pe care o scrie cuvânt cu cuvânt deasupra textului. Olimpia, fata mai mare a Aglaiei, treia în concubinaj cu stănică Rațiu, un avocat care nu profesa din lipsă de procese și care nu voia să se cunune cu ea, deoarece Simion promisese că îi va da ca zestre o casă, iar acum bătrânul refuza cu încăpățânare susținând că Olimpia nu este fata lui. După ce a născut un copil, șansele de a rezolva acest conflict se măresc, Stănică ține un discurs lacrimogen și patetic, dar amenință subtil: Voi reda bietei Olimpia libertatea ei. Nimic nu-l înduplecă însă pe Simion până când stănică instinctiv se preface bolnav de inimă, deoarece bătrânul avea o idee fixă privind aceeași suferință și îi aduce în casă tot felul de persoane care se admire galeria de tablouri și pernele brodate. Alt plan narrativ este reprezentat de Pascalopol, care venea zilnic în casa lui Giurgiuveanu, aducând delicatese și luând-o pe Otilia la plimbare cu trăsura. Felix se îndrăgostise de Otilia și îi reproșa aceeași familiaritate excesivă pe care i-o acorda moșierului, Pascalopol. Pentru a-i face plăcere Otiliei și pentru a se face simpatizat de Felix, plănuiește o vizită a acestora la moșia sa din Bărăgan, situată la vreo 15 km de Ciulnița, spre Dunăre. Cu acest prilej, naratorul realizează o descriere romantică a câmpiei Bărăganului și a moșiei lui Pascalopol tot prin ochii lui Felix, care se emoționează în fața pustietății scitice de parcă istoria ar fi rămas pe loc în afara oricărei epoci. Timpul petrecut împreună face ca iubirea lui Felix pentru Otilia să devină din ce în ce mai puternică, amplificată și de faptul că cei doi tineri colindase răținuturile într-o totală libertate Că Pascalopol era ocupat cu afacerile, ba chiar plecase pentru câteva zile la București, lăsându-i singuri. Otilia reacționează cu surprinzătoare maturitate la declarațiile lui Felix despre care crede că este prea tânăr și nerăbdător. Îl sfătuiește să nu se gândească la iubire înainte de a-ți face o carieră strălucită. Considerând că dragostea singură nu ajunge, este nevoie de multă răbdare și bunătate. Felix ripostează malițios referindu-se la faptul că Pascalopol este și bogat, dar Otilia îi mărturisește cu amărăciune că bogăția nu este atât de importantă într-o relație de dragoste. Papa, să știi, e foarte bogat și îl iubesc mult, însă nu poate să facă fericit pe nimeni. Mama a murit de supărare. Întors de la București, Pascalopol aduce vești proaspete, fiind narator-mesager în această secvență narrativă întrucât relatează întâmplările petrecute recent în familia Tulea. Stănică se căsătorise oficial cu Olimpia și se mutaseră, după multe peripeții, în casa obținută ca zestre. Indiferențea cum la eventualele reacții ale lui Simion veneau în fiecare zi la familia Tulea, autoinvitându-se la masă. Astfel, copilul de două luni, Relișor, fusese cu desăvârșire uitat și lăsat singur în casă, căzuse din pat și murise. Olimpia primise lovitura cu mare calm, aproape cu o ușurare. La înmormântare funepăsătoare, plictisită, dar stănică plângea în hohote, zgomotos și ostentativ, stârnind compasiunea femeilor de prin cimitir. Cheltuielile îngropăciunii fusese resuportate de familia Tulia și Otilia bănuia că nici Pascalopol nu scăpase de unele plăți solicitate de stănică. Reveniți în București, relațiile dintre Otilia și familia Tulia devin din ce în ce mai tensionate. Tânăra este deseori bârfită și jignită. Titii face avansuri și atunci când fata reacționează indignată, Aglaie devine sarcastică. Fete ca ea pentru asta sunt. Să trăiască discret cu băieții de familie, să îi ferească de alte lucruri mai rele. Felix se înscrisese la facultatea de medicină. Deși Aglaie se arăta sceptică în ceea ce privește posibilitățile materiale și intelectuale ale tânărului, sfătuindu-l disprețuitor. Ce faci? Nu-ți cauți o slujbă? Ca orfan găsești mai ușor să ai și ta un mic rost în viață. Petiti îl prezenta însă student la arte frumoase, unde îl înscrisese, deși nu terminase încă liceul, să-și cultive talentul în liniște, că grijesc eu de viitorul lui. Nu oricine se naște cu un asemenea dar. De la incidentul Cotilia, Glaie nu mai venea în casa fratelui său, acutizând conflictul dintre ei, iar Felix n-a mai fost solicitat să-l pregătească pe Titi, în schimb începuse să vină pe neașteptate stănică Rațiu care se strecura tiptil și apărea brusc în camere și pe la ferestre. Era îngrijorat de faptul că Pascal Lopul insista pe lângă Costache să o înfieze pe Otilia, ca să aibă și ea un viitor asigurat și să-i deschidă un cont în bancă, angajându-se că se va ocupa personal de actele necesare, achitând și taxele respective. Giurgiu amână amâna însă la nesfârșit luarea unei decizii, dar faptul în sine îi îngrijora peste măsură pe Aglaie și pe Stănică, deoarece se temeau să nu piardă moștenirea. Felix află întâmplător de la un coleg că bătrânul avea o casă foarte modernă, însă cu apartamente mici, pe care le închiria la studenți, la intelectual tineri, în concubinaj. Scoțând un venit important în caz de neplata chiriei, Moș că confisca debitorului lucruri de prin casă, de obicei pe cele de valoare, de la cursuri și tratate de medicină până la seringi. stănică îi spune că Giurgiuveanu mai are un debit de tutun în centrul orașului, din care câștigă grozav. Tânărul își amintește că Moș Costache se oferise să-i facă rost de cursuri și de tratate de medicină pe care le va scădea din cont și Felix își explica acum de unde proveneau acele cărți. Cu toate acestea, dragostea lui pentru Otilia este din ce în ce mai puternică și face o criză de gelozie, în urma căreia tânăra ia decizia să nu-l mai primească pe Pascalopol. Moșierul își dă seama de situație și are cu Felix o discuție sinceră în care mărturisește că nu fusese fericit în căznicie, că o cunoștea pe Otilia de când era mică și că, fiind un bărbat dezamăgit, nu reușise nici acum să afle ce e patern și ce e viril în dragostea mea. N-aș putea să-ți spun dacă iubesc pe domnișoara Otilia ca părinte sau ca bărbat. Pascalopol devine patetic iar Felix Generos repune în drepturi pe Moșier spre bucuria Otiliei și a lui Moș Costache. Revenirea lui Pascalopol, care își reluase vizitele zilnice în casa lui Giurgiuveanu, stârnește alte comentarii în familia Tulea, stănică emițând ideea că Felix trăiește cu Otilia și stoarce bani de la Moșier. Un alt plan narativ și alt episod se referă la familia Tulea, în care se întâmplă un eveniment ce consternează pe toți. Titi cunoscută la arte frumoase pe un coleg, Sohaцкий care o prezentase pe sora lui Ana. Invitat în casa familiei Sohatski, Titi este atras de fată într-o relație amoroasă și, fiind surprins în flagrant de către doi frațai Anei, ofițeri, îi obligă să se căsătorească. Titi, confuz și speriat, argumentează ridicol. Trebuie să întrebe mama dacă vrea mama, dar se supune pregătirilor de nuntă pe care familia fetei le organizează toate acestea fără ca Aglaie să bănuiască ceva. După petrecere, Titi a fost adus de întreaga familie până în poarta casei ca să nu o alarmeze pe Aglaie. Câteva săptămâni, Titi înșeală vigilența mamei sale, care avea o încredere oarbă în mințenia lui, stând ziua cu nevasta și noaptea dormind acasă. Speriat de moarte, Titi se destăinuie Otiliei și lui Felix, care comunică Aglaiei evenimentul. Surprinsă peste măsură, Aglaie mai întâi a plâns și mângâindu-și băiatul ca și când ar fi trecut prin cine știe ce nenorocire, Apoi o acuză pe fată de excrocherie. Stănică îl supune unui interrogatoriu sever, dar Titi nu poate spune decât că am vrut amândoi și refuză să divorceze. Primul care face o vizită în casa soției lui Titi este Stănică Rațiu, căruia Ana îi face o impresie excelentă. Ca urmare, Ana vine la rândul ei la familia Tulea și e plină de tact, sărută mâna Aglaiei, pe aceea lui Simeon și pe Aurica, pe amândoi obrajii, complimentând o N-am știut că Titi are o soră așa de tânără și frumoasă. Proaspăta noră este supusă unui adevărat tir de întrebări din partea soacrei, la care răspunde simplu, făcând tuturor impresia că este foarte sinceră. Aglaea și intră în drepturile de soacră și se năpustește asupra norei cu o lungă listă de instrucțiuni, conform cărora Ana trebuie să aibă grijă, ce cămașă să îmbrace Titi noaptea, să-și pună scufia, să poarte flanelele și să țină minte că îi plac prăjiturile cu frișcă. Leneș din fire, Titi refuză să meargă cu soția la plimbare, să se distreze și femeia începe să iasă cu stănică. Titi devenise tăcut și stătea bosumflat toată ziua, așa că Aglaie îi ordona să divorțeze. Stănică îl convinge cu greu să semneze o declarație că se desparte de bunăvoie. Pasca Lopul insistă pe lângă Costache să o pe Otilia și Stănică spionează orice mișcare, iar Aglae amenință că trăiesc eu niciodată. Doar mai sunt legi în țara asta, mai sunt tribunale. Îl dau pe mâna parchetului pe Costache, asta-i fac. L-a amețit stricat asta. Cine știe ce-o fi între ei? Otilia pleacă brusc cu Pascalopol la Paris, fără să știe nimeni de aceea Felix este deznădăjduit și nedumerit, așteaptă în fiecare zi o scrisoare sau o veste de la ei, dar în zadar. Aglae face o criză de nervi și Aurica, vânătă de invidie, consideră că Otilia este o stricată. Să pleci fără rușine cu un bărbat în străinătate? Stănică i face cunoștință lui Felix cu Giorgeta, o curtezană întreținută de un general bătrân. Fata rămăsese de mică orfană de mamă, iar cea vitregă o pervertise la viața luxoasă. Nu sunt frivolă din naștere, nici stricată. Am fost numai pervertită. Între Felix și Georgeta se înfiripă o relație amoroasă, se întâlnesc și la restaurantul lui Moș Costache în mod întâmplător și tânărul îl cunoaște pe generalul protector care îi încurajează. În acest timp, în familia Tulea, Simion slăbea văzând cu ochii, deși mânca în continuu ca să facă moșchi pe care i-arăta cu mândrie la toată lumea, fiind ridicol deoarece era numai piele și os. Felix își dă seama că bătrânul nu mai e în toate mințile, pentru că își scotea afară rufăria și se plângea că dușmanii vor să-i omoare hainele. Se credea Isus, purtătorul cuvântului dumnezeesc și spunea că «Tocmai a înviat! Ieri am înviat!» Aglaie se plictisise să-l tot îngrijească. Aurica făcea turnee pe calea Victoriei în căutare de bărbați, iar pe Olimpia nu o interesa boala tatălui. Prin intervenția unui doctor, Simeon este internat la un sanatoriu de boli nervoase, unde este definitiv abandonat de întreaga familie. Stănică vrea să-l însoare pe titi cu Giorgeta, dar Felix o previne pe fată și căsătoria nu are loc. Weisman, coleg de facultate cu Felix, cunoaște și el familia Tulia și este uimit de răutatea Aglaiei pe care o consideră baba absolută, fără cusur în rău. Pe neașteptate, Otilia și Pascalopol se întorc de la Paris și Felix îi reproșează că l-a trădat, dar ea neagă faptul că este logodită cu moșierul și că s-ar căsători cu el. Într-un elan de dragoste pentru Otilia, Costache Giurgiuveanu declară că o să-i construiască Otiliei o casă și începe să adune cărămizi și alte materiale de la demolări, stricând grădina în care depozita tot ce aduna ca un fanatic. Pe la sfârșitul lui septembrie, Costache cade în curte printre caremiz. Dus în casă de către Felix și Marina, Moș Costache abia respirând cere agitat cheile. Doctorul adus de stănică Rațiu consideră că nu fusese un atac cerebral violent deoarece bolnavul nu-și pierduse cunoștința și putea să vorbească. Aglaie vine urgent cu aurica, olimpia și bineînțeles stănică să vegheze ca nimeni să nu se atingă de nimic. Trebuie să stăm aici, să păzim, nu o să lăsăm în casă un bolnav fără simțire, care nu vede, n-aude, cu străini în casă. Aduse dus apoi sarmalele de acasă și întinseră cu toții o masă mare, ca un festin, ignorându-l total pe Moș Costache. Tu stai liniștit acolo, ca un bolnav, să nu-ți cadă gheața de la cap. Felix îi mărturisește Utiliei că s-a uitat întâmplător în actele lui Moș Costache și a văzut că are un venit anual de 10.000 de lei, din care cheltuiește, spune el cu un umor amar, cam o mie de lei pe lună și construiesc o casă cu cărămizile din curte. Pascalopol aduce un medic pe stratulat care îi recomandă internarea lui Costache într-un sanatoriu, deoarece acasă nu sunt condiții pentru îngrijire, dar Aglaie se opune cu vehemență spre disperarea lui stănică Rațiu, care ar fi dorit să scotocească prin toate camerele în căutarea banilor. Costache refuză să facă testament și îi spune lui Pascalopol că o să-i dea banii strânși ca să-i depună la bancă pe numele Otiliei. Moșierul îl ajută să scoată de sub saltea un pachet de jurnal legat cu sfori. Dar nu vrea să-i dea acum. Nu, nu, nu, nu, nu acum. Mai am să primesc niște bani și vreau să-i ducem odată. Poate că o să merg și eu. Nu e nicio grabă. Banii ăștia îi țin aici cu mine să nu mă fure punga și ăștia. Tu singur știi unde sunt. Am să-ți-i dau mai târziu. Stănica asculta la ușă și Moș Costache izbucnește violent. Ce tot pândești dumneata pe la ușă? N-am nevoie de spion în casă la mine. Ce? Poate crezi că am bani în casă." Costache, și revenise după boală și dorind să iasă din casă, o pune pe Otilia să-i facă un săculeț din pânză de cort, pe care îl coase apoi în spatele pantalonilor, în care își îndesă pachetele cu hârtii. Nu după mult timp, bătrânul face din nou o criză de atac cerebral și este găsit pe dușumea de Otilia și de Felix, care o trimit imediat pe Marina după doctor. Aceasta se duce mai întâi la Aglae și, într-o clipă, toată banda venea în marș spre locul întâmplării. Costache gemea și ignea spre dezamăgirea Aglaei, care spera că murise. El intenționează să-i dea banii moșierului, așa cum promisese. Pascal Lopol, vreau să-ți dau banii pentru fetiță, dar se răzgândește, deoarece doctorul îi spune că o să scape și acum cu viață. Stănică pândea la geamul odăi, și Costache șoptește înspăimântat, presimțind parcă ce avea să se întâmple. Ochii, ochii. Rămas singur cu pungașii, moș Costache este înspăimântat că rudele îl vor jefui chiar înainte de a muri. Se asigură că pianul este la locul lui și este obsedat în continuare de ochii care mă priveau asar și este obsedat în continuare de ochii care mă priveau aseară pe fereastră. Otilia îl îngrijește pe bătrân cu devotament și fără niciun pic de repulsie spre admirația lui Felix. Stănică insistă pe lângă Otilia să mai iasă din casă și să se plimbe puțin cu gândul de a rămâne singur cu moșcostache. După plecarea Otiliei, stănică intră în camera bolnavului, se apropie de pat și începe să pipă e salteaua. Apoi vă râb brusc mâna sub ea și trase pachetul cu bani. Bătrânul holbează ochii și cu o sforțare supraomenească se dă jos din pat și strigă cu un urlet gutural, plângător, Banii, banii, pungașule! Apoi se prăbușește pe podea. Stânică, vârâ bine pachetul sub cămașă spre pândece. Apoi intră calm în curtea soacrăsii, dând impresia că atunci venea din oraș, că se întâlnise cu otilia care ruga pe aurica să se ducă să stea puțin cu bătrânul. Stănică o însoțește pe Aurica la casa lui Giurgiuveanu și îl găsește pe bătrân mort. Imediat Aglaie veni cu toată banda, tocmai când se întorcea și Otilia. Stănică se scuză, spunând că merge acasă să-și revină din șocul suferit, spre mulțumirea Aglaiei, căreia îi se părea că prea scotocește mult pe cont propriu. Încep cu toții să caute febril prin sertare, prin garderobă, prin sobă, dar negăsând nimic decât acte, se repede asupra bătrânului, care avea în buzunarul pantalonilor numai capete de creioane, chibrituri și un degetar. Sub saltea era un săculeț cu câteva monede de argint și hârtii mototolite. În total, vreo câteva mii de lei. Dezamăgiți, lasă mortul pe canapeaua lui și pleacă acasă ca să comenteze evenimentul. Otilia, împreună cu Marina, fac toate cele de cuvinte pentru mort. Stănică se întoarce revigorat și vesel, prefăcându-se preocupat de un eventual testament pe care l-ar fi făcut bătrânul în folosul Otiliei. Pe Costache îl înmormântează cu muzică militară, stârnind invidia vecinilor, bogații și când mor au noroc. Otilia intenționa să-și ducă pianul, pe care l-avea de la mama ei la o prietenă, dar aurica începe să plângă, deoarece o fată fără pian în ziua de azi nu se poate mărita, deși ea habar n-avea să cânte. Ca urmare, Otilia renunță la pian, oferindu-i-l auricăi. Stănică Rațiu nu spusese nimic olimpiei de banii luați de la Moș Costache și îi ținea ca și acesta sub cămașă direct pe piele. Venind noaptea târziu acasă, îi ține olimpiei care dormea dusă un discurs patetic, plin de elocință, ca un avocat pledant despre importanța familiei, copilul neviabil și amorul steril. Așadar, el era hotărât să se despartă de ea, apoi pleacă trântind ușa. Olimpia somnoroasă și neînțelegând nimic, căscă leneșă și adormea adânc, crezând că bate câmpii ca de obicei. După câteva zile de absență, Stănică trimise Olimpiei o scrisoare prin care îi cere despărțirea legală. După moartea lui Costache, Otilia este tristă și îi explică lui Felix cu amărăciune și cu o profundă maturitate că el este prea tânăr pentru ea, că o femeie trăiește cu adevărat vreo 10 ani cel mult, din care ea mai are doar 5-6 ani după care apar ciarcăne la ochi și zbârcituri pe obraz și devine, ca aurica, imposibil de suportat. Fata îi dă exemplu pe Pascalopol care, deși de aceeași vârstă cu aglaie, este elegant și cu suflet tânăr, pe când femeia e o babă. Noaptea, Otilia vine la Felix în cameră și îi se oferă, dar acesta nu vrea să profite de fată și adorm îmbrățișați și fericiți ca doi frați. Dimineața, Felix află cu stupoare că Otilia plecase la Paris cu Pascalopol, iar peste două săptămâni primește o carte poștală ilustrată de la ea cu următoarele rânduri. Cine a fost în stare de atâta stăpânire e capabil să învingă și o dragoste nepotrivită pentru marele lui viitor. Finalul romanului Finalul romanului consemnează destinele personajelor. Otilia se căsătorise cu Pascalopol, apoi divorțase și devenise nevasta unui conte sau așa ceva. Felix ajunsese profesor universitar, medic de prestigiu, și autor de tratate de medicină, se căsătorise într-un chip strălucit și frecventa un cerc de persoane influente. Stănică Rațiu se însurase cu Georgeta, care, deși nu-i născuse nici a vreun fiu, avea protectori importanți. El era proprietarul unui bloc de locuințe și patrona tripouri și cercuri de morfinomani. Felix se întâlnește în tren cu Pascalopol, care nu mai semăna aproape deloc cu cel de altădată. Era bătrân de tot, uscat la față, dar tot elegant. Moșierul a arătă lui Felix o fotografie din care privea o doamnă foarte picantă, gen actriță întreținută și un bărbat exotic cu floare la butonieră. Felix nu recunoaște pe Otilia în acea fotografie făcută, se pare, la Buenos Aires. Și cu toate că femeia era frumoasă, nu era fata nebunatică pe care o știa el. Pascalopul mărturisește că se despărțise de Otilia deoarece era prea bătrân și vedea că ea se plictisește, așa că i-a redat libertatea. A fost o fată delicioasă, dar ciudată. Pentru mine e o enigmă. Finalul romanului rămânând deschis în privința destinului Otiliei. Într-o duminică dimineața, Felix se duce pe strada timp. Casa lui Moșcostache era negrită de vreme și părea nelocuită, cu poartă legată cu lanț și curtea năpădită de scaieți. El își amintește de seara când venise pentru prima oară aici, îi se pare că vede capul la lui Moș Costache, și îi răsună limpede în urechi cuvintele de atunci. Aici nu stă nimeni. În enigma Otiliei, Călinescu ilustrează o concepție de moralist clasic, o observație atentă a eticii umane pe care o clasifică pe tipuri. Romanul nu apare decât când ne dăm seama că începe să se organizeze o lume de tipuri și de caractere, spunea George Călinescu. Enigma Otiliei este un roman, fiind o specie a genului epic, în proză de mare întindere cu acțiune complexă și complicată, desfășurată pe mai multe planuri narrative care se intersectează și se determină reciproc având o intrigă complicată. Personajele numeroase și puternic individualizate sunt angrenate în conflicte puternice, structura narrativă este amplă și conturează o imagine bogată și profundă a vieții. Principalul mod de expunere este narațiunea, iar personajele se conturează direct prin descriere detaliată și indirect din propriile atitudini, fapte, gânduri și vorbe, cu ajutorul dialogului și al monologului interior. Elementele realiste ilustrează realitățile societății românești de la începutul secolului al XX-lea, degradată din pricina forței mistificatoare a banului. În 1932, vorbind despre direcția pe care trebuie să o urmeze romanul românesc, dacă să fie balzacian, stendalian, tolstoian sau prustian, George Călinescu argumenta că trebuie să fim cât mai original. și ceea ce conferă originalitatea unui roman nu este metoda, ci realismul fundamental. Literatura nu e în legătură cu psihologia, ci cu sufletul uman.